277. Al-Halag, Mistic și Martir Născut în 244-857 în sud-vestul Iranului, Al-Halag, egal Husain Ibrâ Manşur, a primit învățătura a doi maestri spirituale înainte de a întâlni la Bagdad pe vestitul șeic al Gunaib și a devenit discipolul său în 264-877. Al-Halag a plecat în pelerinaj la Meca, unde a practicat postul și tăcerea și a încercat primele extaze mistice. Citez, Duhul meu s-a împreunat cu spiritul divin, precum moscul cu ambra, precum vinul cu apa curată. Închei citatul. La întoarcerea din Hag, Al-Halag... E îndepărtat de Gunaid, rupă legăturile cu majoritatea sufilor din Bagdad și părăsește orașul pentru patru ani. Când mai târziu își începe prima propovăduire publică, el îi înfurie nu numai pe tradiționaliști, ci și pe sufiști, care îl învinovătesc că descopere secrete neinițiaților. Însă mai reproșează că face minuni ca profeții spre deosebire de alți șeici care nu și arătau puterile decât celor inițiați. Al-Halak leabătă atunci haina Sufi și începe să se amestece cu norodul. Întopărășit de 400 de discipoli, Al-Halak întreprinde în 291-905 al doilea pelerinaj al său. El pleacă apoi pentru o lungă călătorie în India, în Turkestan, până spre frontierele Chinei. După al treilea pelerinaj la Meca, unde a rămas doi ani, Al-Halak se instalează definitiv la Bagdad, 294-908, și se dedică propovăduirii publice. El proclamă că scopul ultim al oricărei ființe umane este unirea mistică cu Dumnezeu săvârșită prin dragoste. În extaz, el rostește sfintele cuvinte. Citez, eu sunt adevărul, egal Dumnezeu. Citatul, cuvinte ce i-au atras condamnarea. De asta dată, Al-Halag coalizase împotriva lui pe învățătorii legii care îl acuzau de panteism, pe oamenii politici care îi reproșau agitarea mulțimilor, precum și pe sufii. Ceea ce surprinde este dorința lui Al-Halak de a muri anatemizat. Citez, vrând să-i determine pe credincios să curme acest scandal, ucigând pe acela ce se socotea una cu divinitatea, el le strică în moschia catedrală de la Al-Majur. Dumnezeu, v-a îngăduit sângele meu, omoruțimă. Nimic nu e mai grabnic pentru lumea musulmană decât uciderea mea. Închei citatul. Acest straniu comportament al lui al halag amintește de Malamatiya, grup de contemplativi care de dragul lui Dumnezeu căutau blamul, Malama, cu religionarilor lor. Malamatiya se scrie M-A-L-A-M-A-T-I-Y-Y-A. -Y -Y Ei nu purtau haina de lână a sufilor și învățau să-și ascundă experiențele mistice. În plus, îi provocau pe credincioși prin comportamentul lor excente și în aparență neglavios. Fenomenul este de altfel cunoscut la anumiți călugări creștini ai răsăritului, începând din secolul al VI-lea și are paralelisme și în India meridională. Arestat în 301-915 și după aproape 9 ani de închisoare, Al-Halag a fost executat în 309-922. Au fost martori care au auzit această ultimă cuvinte din gura condamnatului. Citez. Extaticului îi este destul când în el numai unicul său se mărturisește, închei citatul. Cuvânt cu cuvânt important pentru extatic este că unicul îl reduce la unitate. Opera sa scrisă ni s-a păstrat doar în parte, fragmente dintr-un comentariu la Coran, câteva scrisori, un anumit număr de maxime și poeme, precum și un mic tratat, Kitab al Tavasin, în care Al-Halag se ocupă de unitatea divină și vorbește despre profetologie. Poemele sunt impregnate de o intensă nostalgie a unirii ultime cu Dumnezeu. Întâlnim adesea expresii împrumutate din opera alchimică sau referiri la sensul secret al alfabetului arab. Din toate aceste texte și din anumite mărturii inventariate, editate și analizate pe larg de Luis Massignon, este integritatea credinței lui Al-Halag și venerația sa pentru profet. Calea lui Al-Halag nu preconiza distrugerea persoanei umane, ci căuta suferința ca să înțeleagă dragostea înflăcărată, adică esența lui Dumnezeu și misterul creației. Propoziția? Eu sunt adevărul, nu de deloc panteismul, cum a fost acuzat de unii căci Al-Halag afirma mereu transcendența lui Dumnezeu și faptul că unirea spiritului uman cu Dumnezeu are loc numai în cazuri cu toturi excepționale și rare în experiențele extatice. Concepția unirii transformatoare enunțată de Al-Halag este destul de exact rezumată de un teolog ostil, în ciuda prezentării sale tendențioase, Potrivit acestui autor, Al-Halag a susținut că cel care își supune trupul riturilor își dedică inima actelor de pietate, se privează de plăceri și este stăpân pe sufletul său. Interdicându-și dorințele, se ridică în acest chip până la treapta celor apropiați de Dumnezeu. În fața următoare, el continuă să străbată dreptele depărtării până când natura sa este purificată de tot ceea ce este trupesc. Apoi coboară în el acel spirit al lui Dumnezeu care l-a născut pe Isus, fiul Mariei. Atunci el devine cel căruia... Orice lucru i se supune și nu mai vrea decât ceea ce pune în lucrare porunca lui Dumnezeu. Orice faptă a sa de aici înainte ca acta lui Dumnezeu și orice poruncă ce vine de la el este porunca Domnului. După martirizarea sa, sfințenia lui Al-Halag n-a încetat să tot crească în întreaga lume musulmană. Importantă a fost, de asemenea, influența sa postumă asupra sufilor și asupra unei anumite teologii mistice.